La Oslovia a 131 De mulțumire pentru Harul Sfintei Taine a Spovedaniei. Aleluia slavăție, Doamne Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Taina Spovedaniei, În avodul Harului ne învelit, Când lenea ne-am ureșit. Aleluia slavăție, Doamne Tată Ceresc, Te iubim și îți mulțumim fiincă prin taina spovedanii ne am pocăit, și mâna milei tare, gâtul zgârceniei noastre l-a răsucit. Aleluia, slavăție doamne tată, Ceresc, Te iubim și să mulțumim, fiincă prin taina spovedanii, chemarea ta dulce ai rostit, și în gândul inimii Lăcomia, ai zdrobit. Aleluia, slavăție Doamne tată, Ceresc, te iubim și smuțumim, fiincă prin taina spovedanii, de uitarea cea blestemată ne curățit, când invidia ne-a otrăvit. Aleluia slavăție, Doamne, Tată cereștii, bine și mulțumim, fiindcă prin taina spovedanii tulburarea sufletului ne-a potorit, când mânia ne-a lovit. Aleluia slavăție, Tată cereștii, bine și mulțumim, fiindcă prin taina spovedanii smirna smerenii de mândrie inima ne-a curățit. Aleluia slavăție, Doamne, Tată cereștii, te iubim și ţi mulţumim, fiindcă prin taina spovedanii fruul postului ne-ai dăruit și de la desulunare ne-ai oprit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl Ceresc, Te iubim și ţi mulţumim, fiindcă prin taina spovedanii răzvrătirea ne-ai răstignit și credința ne interit, Aleluia, slavă ție, Doamne, Tatăl Ceresc, Te iubim și ţi mulţumim, fiindcă prin taina spovedanii Fecioara nădejdei noastre în mâna Ta ai ocrotit, aleluia slavă Ție, Doamne, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina spovedaniei iubirea Ta în arca inimii noastre a stat și din potopul urii ne-a salvat.